«Помаранчі і виноград?» «Мамо, помаранчі хочу!» Тихенько звалась Оленка, мов з просоння. Дитинко, де ми візьмемо? Тут, аби живими бути!» Мирон Данилович, мов заворожений, вичитує коло вікна, з якого видно місце, де стояла під вода. А в буфеті вина і наливки, і горілки теж настояні на чому завгодно, на полині. «Чого б полинів купили?» сумнівається бабуся. Може ні, а так кажуть, і зубрівка. Хилитимуть гірку? Чого ж їду чи хилитимуть? Ві в Кремлі повно. Ну, верховодові рознесено вид, згадала бабуся. Кажуть, швидко їсть, понурий. Понурий глибоко моркву риє. Придіть, якби не казали, десь вирветься, просить Дар'я Олександрівна. Не бійся, дочко. В найчорніші двері прибули вихідні з світу. Безгуміння настало в хаті. Ніби невидимий ворон більший ніж ніч обвіяв душі. Темрява, як чорний дим, пильно слухаючи, спустився господар до краю з гористого глинища відкопувати запас для сім'ї найдорожчої. Довго риву і в поті і аж в примкінній, крім праці, тривога мучила. Розрив сховок, викладений соломою, виняв пшоно в колонку, обкутаному старою цератою, що краями злипали. Надібрав трохи, і знов зарив. Хотів черкнути сірник і перевірити, чи латка глини ще виглядала, як завжди, але побоявся. Міг привернути лихі очі. В досвіта. Ледве забіліє. Треба навідатись. Внизу, недалеко від глинища, хлюпотіла річечка. Туди пішов і обмив руки. Звертаючися, сторожко ступав, як кіт, що боїться собак. Швидко брав двері. Не встигли рипнути і зразу ж замкнув. Діти сплять. У пічурці прикручена лампа. Сумовитою червонавістю врізняє спітьми господаря і його дружину Захлопотаних холопшуна. Зварили кашу рідкувату, трішки припряжену густками цибули. Побудили дітей і сіли за стіл до півдні вечері. «Що таке?» промовляє Мирон Данилович, обираючись краю миски. «Було, що їсти, не доїдав, а як не стало, аж трусишся, дуже кортиць». «Від страху за їжу», пояснила бабуся. Серетельно крибали миски. казанок віддано найменшому, і той довго порається, хоч повіки липнуть, ніби вглей замазаний. І з цієї ночі зайшла в хаті не вситима жадоба до їжі, і, мов нечутий крик, болючий провістями, повиснув серед повітря і почав мучити. Недовго спав Мирон Данилович, прокинувся вчасно, як призначив собі. Звичка вироблена руками від неспокою. В нервах зростали незнані часоміри, що вірно чистить. Крізь сутінки, змішані з випарами, прокрадався господар до глинища вправити на перекопаному і посипати сухого листя. Сташина прокинулася, подала прозору вістку, але він не слухав, як раніше. Поспішаючи зиркнув і мимоволі уявив споживну. та шина понад течією, до галузок на тому боці, а господар відійшов нагору до хати. Поглядав на обидва боки, котрі з рослин годяться в горщик. гострим оком обвів попелище серед полиння і кропили, біля решток садової загорожі, але не підступав, щоб сліду на траві не робити. В сарайчику похазяйнував коло решток ремоненту, хоч марно, худоби немає нетерпеливий. Покинув справу і вийшов за ворота. постояв, прислухався. Тихими вуличками побрив через околиці. Де-неде люди никали в подвір'ях Мовтині. Спало на думку заглянути до Никифора Кайденця, який, знаючи потроху всього, Бондар, Коваль, Слюсар, Лимар і що хочеш, скрізь буває і новини приносить, як часопис. Там был приятель мастера Тарничук.